اللهم صل على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد الامل هو رسول اما بعد فاني اصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان بعد دعى حديث الله وصحبه صلى الله عليه وسلم koga bilješ ima muslimu u sahihu, upozna toj hudbi, koja se zove hudba dulhađe, hudba koja se uči prilikom potrebe, gdje je poslanik, slovo i celinom, između ostalog traži utočište kod Allaha, subhanu wa ta'ala, pomjen šururi en da ga Allah sačuva od zla njegove duše. Kao što je došao drugi hadith, takođe koga bilješ ima mitirmih u svome sunanu, od Husayna ibn Ubejda radi Allahu ta'alanu gdje između ostalog Allahu poslanik Hosele nam mu kaže prihvati Islama i ja ćete podučiti nekim riječima pa kada je prihvatio poslanik Hosele da podučio jednoj dobi koju dobu da uči Allahu me alhimni ruždi waqini šarro nefsi Allahu nadahnime nadahnime to je ilham znači da čovjek bude nadahnut uputi i da može prepoznati, znači putu i slijediti je, vlaki ni šar na i sačuvaj od zla moje duše. Tako da, braću moja draga, duša je nešto što je Allah subhanu wa ta'ala stvorio, jedno od stvorenja Allaha azze wa djel, i što spada u stvar gajba. Ne zna niko osim Allah azze wa djel. I kaže Allah azze wa djel, jes alunekani ruh, ole ruha min emri rabbi. Pitajte u duši. Recimo, Mohameda složenom, to je stvar moga gospodara, a vama je dato vrlo malo, skoro da ne znate ništa. I to će ostati nepoznanica do sudnjega dana, da čovjek ne zna šta je u njemu. To što se nalazi u njemu samome i po čemu se razlikuje čovjek živ od mrtvoga, a neće nikad čovjek moći saznati, jer je to Allah subhanu wa ta'ala sačuvao za sebe, i stvar koji samo on zna. Ali, ima i određene stvari, braće moja draga, koje Allah subhanahu wa ta'la spomenu u Kur'anu, spomenu Allah u poslani s.a.w. po pitanju duše i po pitanju nefsa. Gdje sama gdje sama duša ima sposobnost i mogućnost da bude najbogobojaznija ili među bogobojaznim jer je Allah subhanahu wa ta'ala njemu dao takvu da ona bude sklona ali ima isto tako mogućnost da se spusti na najdublje stepenove poniženja, bijede i otme Allah džunu ka zalhamaha fujuraha wa da Allah nadeh dušu da bude sklona griješenju ali isto tako i pokornosti Allahu azza wa jel. Tako da braćo, imate tri kategorije ljudi, općenito kada je u pitanju slijedeći niفسa. Imate prvu kategoriju ljudi koji je koja je uzela svoj nefs. Faisa, hajde sedi. Što tamo? Samo da se nema soka, govori. Prva kategorija ljudi jesu, ona, jesu oni ljudi koji su uzijeli svoju strast, svoj nefs, svoju dušu za božanstvo, što podrazumijeva da su sve svoje organe od sluha, vida, ruku, nogu, jezika, a počinili svome nefsu. idu tamo gdje ih njihova duša vodi. Za takvi ljudi nema nikakvih principa, nikakvih okova. Nikakve ograničenja. Halal je ono što njihova duša poželi da je halal što im je dozvoljeno. Dozvoljeno dimetka je ono na što mu ruka njegova padne i što mu dođe pod ruku. Ne gleda ništa po pitanju zakona ograničenja da bi se sustegao. Taj čovjek ne poznaje znači granice, ne poznaje ograničenja. Takve v Allah suhanu oala spomenji pa kađih meu pagao as hayajate dujefa inna đahima Hme va, a oni koji se budu zoholili koji budu prekoračili svake moguće granice i budu dali prednost ovome svijetu du njalučkim u i slijđenju strasti a ima je đehannem prebivalište. Do druga kategorija ljudi jesu oni koji su počinili svoju strast kome počinili granicama okovima koje Allah subhanu wa ta'ala postavio. Oni ne dozvoljavaju da ih njova duša vodi gdje hoće. Ne, nego su oni vlasnici svoje duše. Počinili su i zadovoljstvo Allah subhanu wa ta'ala idu za zadovoljstvo u Allah, gdje je god to bilo zadovoljstvo? Takim Allah čanu kaže, وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا A oni koji se budu bojali svoga gospodara, a? koji se gospodara i budu spriječili svoju strast, svoj nefs. Bez obzira što su im žene drage, a ali se suzdržavali su od luda. Bez obzira što ih možda ni ova strast tjera da popiju alkohol, oni se suzdržavali od toga. Bez obzira što imaju priliku možda da se obogate, ali ne žele na haram, na nedozvoljeni i tako no, dalje i tako no. dalje. Jer se boje Svajde, češi. Svajde, češi. Jer se boje svoga gospodara Allaha Subhanu Wa Ta'ala Za takve Allah je čanom kaže njihovo mjesto jeste žennet. I treću kategoriju ljudi koji počinjava svoju strast ali nekada strast njega nadlada nekad on svoju strast nadlada nekada padne u gri pa se nakon toga opet digne pa padne, posrne i tako dalje. To su ljudi vjernici, muslimani, a ali pomješali su dobro sa zlim. Imaju dobrih dijela, ali imaju i griha. Nisu došli na taj stepen da mogu počiniti svoju strast. Kažemo, nekada oni pobjede, a nekada njova duša nadvlada, nad njima. Njova stvar pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, ako umru, a ne budu se pokajali od tih stvari. Braćima draga, veoma bitna stvar, da čovjek povede računa o toj duši. Veoma bitna stvar da čovjek povede računa o čistoći duše i o samome srcu jer tu je kapetan. Tu je kapetan broda koji plovi po ovoj dunjalučkoj vjetrometini morskoj buri gdje je srce to koje naređuje čovjeku a, da pogleda halal ili pogleda haram da dodirne što je dozvoljeno ili šta, da ostavi to radi Allah subhanu wa ta'ala. Srce, braćo moja draga, ako bude se popravilo, ako se duša očisti, onda sve nakon toga biva dobro i biva hajr. Zato je veoma bitna stvar da ljudi, muslimani, svate ove stvari, u protivnom imat ljude koji su ljušture. Ljudi koji će imati neke vanštine, ali neće imati suštinu. Imaćemo ljude koji će možda u vanštini izgledati dobri, ali Boga mi unutra bit će to a, prljavština, nečist, nešto što smrdi za udara, jer ljudi se nisu očistili i nisu shvatili suštinu Allahove, subhanu wa ta'ala, vjere. Učenjaci spominju da je čovjek u neprestanoj borbi sa tom svojom dušom, sa svojim nefsom. I navode primjer Kao dva čovjeka koji uđu u biznis, udruže se, zajednički da uđu u posao. Pa kad hoćeš da uđeš u posao sa nekim, prvo moraš dogovoriti šartove, Amire. Znači da dogovorite na kojim principima ćete poslovati šartove. Da se zna koliki procenat dobiva i u oba strane od zarade, koliko gubitak i tako dalje. Ali nakon što postigneš dogovor, nećeš ostaviti tog svog partnera u biznisu da radi što će, nego mora postati nadzor. Da vodiš računa, da nadgledaš posao kako ide. Da te ne bi čovjek obmanuo. Jel' li razumijete, li? Ili da ne ostaviš ti čovjeka u iskušenju, da te obmane. Jer ako ostavi čovjek novčanik na stolu i neko ukrade, doveo ga se ga u iskušenju, dao se mu priliku da ukrade i za takvu krađu se ne izvršava širijanska kazna od ruke, bez obzira što dosječi ni, stav, ni sav krađe, Jer si mu ti dao priliku da ukrade. Razumijete li? Jer jedan od uslova izvršavanja šedijeske kazne za krađu jeste da bude pohranjeno i zaključano, zatvoreno. Da bude sa predumišljajom, da mu nisi ti dao priliku na takav neki način, da ga li u iskušenje. Nakon kontrole koja mora da bude, ima, vraću moja draga, obračun. Ima revizija. Hajde da vidimo nakon tri mjeseca, šest mjeseci, da vidimo kako smo poslovali. A? Ima inventura koja se pravi... To se zove obračun, a vidjet ćemo šta znači u odnosu na dušu. Ima četvrta stvar, da zapriječiš puteve obmane od strane svoga vrata, da ne dozvoliš da te obmane. Bez obzirom što je vjernik, ne smiješ dozvoliti a, da te obmane, zato ćete naći modu kako na koji naši, da mu zapriječiš puteve, a isto tako i on tebi, da ne bi jedni drugoga, šta, obmanuli, jer duša je sklona zlu. Pazite. Tako da učenjaci navode primjer isto u odnosu na dušu s kojim su neprestanom, a sukobu, gdje te pokušava duša nadjačati i nadvladati, s druge strane ti pokušavaš dušu. Isto tako. Pa učenjaci kažu, moraju, braći moja draga, postojati principi u odnosu na dušu. Mora postojati kontrola. Mora postojati. a Samo... Obračun. Samo obračun. U međusobnom odnosu sa ljudima, odnosno u biznisu kad uđu ljudi, imaju kapital. Imaju nečim što im trguju. U odnosu na dušu, kažu islamski učenjaci, kapital jeste sedam stvari. Ti sa svojom dušom imaš kapital. Koji trebate sačuvati. I na koji trebaš profitirati. Taj kapital jeste tvoje oči. Jeste tvoj sluh jesu usta, noge, ruke. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vola takum mm ma -hmm. laysa laka bi'ilmin. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulajika kanu anan mas'ula." Nemoj govoriti ono hoćeš u nemaš znanja. Doista će i tvoj vid, i tvoj slo, i tvoje srce, a? biti na Sudnjem danu pitano. Moraš sačuvati svoj oči jer ćeš biti pitan za ni, jesili gledao na Sudnjem danu, a? Jesili gledao, brate moj, halal ili si gledao haram? Allah شلون kaže: "Kulul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum." Jesi virni, neka obore poglede svoje. Neka ne gleda osim onoga što je dozvoljeno. I neka čuva im stidna mjesta svoja. Jesi bit piti tam za svoj polni organ, isli ga sačuvao ili sega uprileo haram. Pazite. U ovom kontekstu žene samo napomenti korist. Gdje aluraz da je nakon što naređuje vjervicima, muškarcima i vjervicama isto tako da spuštaju svoje poglede i čuvaju stidna mjesta svoja. Spomijenje Kur'anski ajet u suri Nur, Allahu nuru samavati ul' ardu. Kad Allah je, šanu, je svjetlo nebesa iz zemlje. Odmah nakon govora, odnosno naredbe o spuštanju pogleda. Imate tefsir koji se zove tefsir meldui, koji izučava tematske cijeline kroz Kur'an i tako dalje. I također izučava a, prethodni ajete, zašto je došao jedan ajet ispred ovoga, zašto je ovaj došao iza ovoga i tako dalje. Odnos ajeta među ajetima. Pa kažu učenjaci, Allah subhanu wa ta'ala spominje da je Allah svjetlo je nebesa i zemlji nakon što naređuje i virnicama da spuštaju poglede svoje i čuvaju stidna mjesta svoja zbog toga što oni koji budu čuvali poglede svoje od harama Allah želja će mi dati svjetlost u njiva srca i u njove oči. Jer, braćo moja draga, mnogobrojni se koristi od čuvanja pogleda, a da ne govorimo čuvanja jezika Od harama, da ne govorimo čuvanje ruku, da ne govorimo čuvanje nogu, polnog organa, sluha, da li slušaš, a, Haram, nego da slušaš ono što imala svahano tela zadovoljan, da ne pričaš osim tim oni stvari i reči govor s kojima Allah znači ono zadovolje. Jedna od tih koristi jeste što čovjek kad ostavi gledanje u haram, dobija hatluk, dobije sreću, zadovoljstvo u srce. Što ne može dobiti pogledom a, ono što Allah će vam zabranio. Pazite. Čovjek voli lijepo. Allah je u čovjeku u duši da voli viditi lijepo. I oko toga svi slažemo. Međutim, braću moja draga, srce lahko možete se zavežiti. I svežiti. I oto da imam u klanju Rahmatullahi Alehi spomini devet stepenova ljubavi. Jer nije svaka ljubav ista. A? Do šestog, sedmog stepena, postoje vrste i stepenovi ljubavi koje bivaju između ljudi, s jednosu na ženu, u odnosu na dijete, a? roditelj ili dijete, u odnosu na roditelja i tako dalje, satatelji. Ali kad dođe na stepen ljubavi, A? koja podrazumijeva totalno vejezanost srca za nešto, da postane čovjek rob, vidite, zaista da se dešava tako, A Da čovjek postane rob svojih strasti. Nema šansi da može ostaviti <clears throat> Šta je? Nema šanse, braćo moja draga, da može ostaviti haram. Priča me čovjek, kaže koliko puta, koliko puta Znal, znali su ljudi vezati, ali nema šanse. Kad dođe noć, moram da idem mora da idrža, nema šanse, tuđe, u, gri, u haram. Jer se srce se veže toliko da nema šanse. Pazite. I učenjaci to spominu. Jer srce, kada se sveže za nešto, pogotovo, a kad uđe ljubav, kad uđe strasti i tako dalje, onda je to veoma, veoma, veoma teško ostaviti. Ali, kažu učenjaci, kad čovjek ostavi nešto radi Allah, subhanu ta'ala, kao, na primjer, pogledu, Sreću i rahatlok i spokojstvo koje osjeti u svom srcu ne može se mjeriti a? sa onim što bi dobio možda da je gledao. Zato kaže jedan pjesnik u arapskom jeziku, la merhaba bisu ruli, džaj bil barari. Ne ima merhaba, ne ima dobrodošlice. Sreći u srcu a koja dolazi sa štetom. Jeste razumijeli? Kakva je to sreća koja će ući u tvoje srce, a koja dolazi sa štetom? Kakva je sreća u tome? Nema sreće tu. Nema dobrodošlice. Ne želi on takvu, jer smirenost, koju kaže čovjek osjeti, ako ostavi radi Allaha, a to može osjetiti svako koji isprobao, kad naiđe pokraj harama da spusti pogled radi Allaha, vidjet ćete, a koliko čovjek osjeti tu rahatluk i spokojstvo, ne može se taj rahatluk porediti sa tim stvarima. A da ne govorimo da čovjek postaje se više i više gospodar, vlasnik, kralj svojih organa, upravlja, postaje ličnost, postaje hrabar. je to je, braćo moja draga, borba neprestana koja mora tu da postoji. Znači taj kapital koji ti je Allah subhanu ta'ala dao na povjerenje, te tvoje oči, te tvoj jezik, za koji ćete Allah pitati šta si pričao sa njim, šta si govorio, a nećeš otići ispred Allah, džel, dok ne budeš položio račun za te stvari. Taj kapital, taj kapital, Neprestano moraš voliti računa, mora postojati kontrola između tebe i tvoje duši. Jesi li u propasti, na gubitku, činjeći harame, ili si na dobitku, a? jer si počinio svoje ruke, svoje noge da padnu Allah na seždu? Jesi li počinio svoj jezik da govori dobro? Jesi li počinio svoj sluh da sluša dobro? I tako dalje. Jesi li na dobitku ili si na gubitku? Pa kad postoji kontrola, onda, braću moja draga, dolazi samo obračun, o kojem islamski učenjaci su mnogo vodili računa. Pa spomini Ibn Abid Dunija u dijelu Kitabu Zuhd. Kaži, pričao mi je čovjek od Kurejša, potomaka, u, u, potomaka Talhi ibn Ubeidillaha, radijallahu, da je poznavao čovjeka koji je zvao tebne, Teube ibn Usame, alihi, koji je bio poznat u Mekiji kao čovjek koji je vodio računa o sebi, prispitivao o sebi analizirao, svodio račune i kaže, etne prilike je sjeo i vidio da ima 60 godina. 60 godina pomnožio sa danima i ispalo mu da je živio 21.500 dana. Kaže da je samo jedan grijeh svaki dan počinio, to je 21.500 grija perko čovjek, svaki čovjek treba stati pred Allaha A kaže ja imam hiljadu griha sa kidan. Za koji čovjek treba? Ha? Položti račun pred Allaha I onda, brać moja draga, pao je čovjek u nesvijest i spomnije i vrebit dunja da se nini probudio, umro. Takve su bile prve generacije u Semana jer su vodile računa i bojalis Allaha Allah, wa po pitanju sebe, po pitanju svoje Duše. Mabu. Ovaj je obračun, mora postojati Babi. kod svakog vjernika. Ovaj samo obračun mora postojati, braći moji draga, kod svakog vrnika. Jer iz njega proizilazi poniznost. Jer iz njega proizilazi poniznost i spoznaja čovjeku i manjkavosti, krnjavosti. Jer trebaš, dragi moji brate, da se optužiješ, da se napadaš, da si bezvijedan u odnosu na Allah, da uvijek sebe napadaš krnjavošću, manjkavošću, da nisi dovoljno božavao Allah i tako dalje. Spominje Imam Ahmed rahmatullahi aleyh predaju da je jedan od prethodnih naroda došao od menom Isra'iva. Došao na vrata Međida i kaže ja ne zaslužujem da uđem u vaše društvo. Jer ja sam radio to, to, to, ja sam takav, takav. Pa Allah objavio poslavniku tog umeta da je to najiskreniji čovjek među njima. Jer hoće Allah subhanahu wa ta'ala braćuma draga da čovjek ima nisko mišljenje o sebi. Da, kao što kaže jedan od učenjaka, nikad u skup nisam ušao, a da prilikom ulazka sam imao visoko mišljenje o sebi, a da nisam izašao nakon toga a ponižen. A nikad nisam ušao među ljude, u skup, a da sam imao o, nisko mišljenje o sebi prilikom sam ušao, a da nisam nakon toga skupa izašao šta? Visoko. Pasite dobro. Također spominje predaju da je jedan od pretornih naroda obožavao Allaha subhanu tajla 70 godina. I onda je izašao jednog dana na Poljanu i počeo da se obtužuje. I da govori kako nije dovoljno obožavao Allaha, pa Allaha subhanu tajla poslao mu izaslanika, ne spominje se o predaju koji je bio, da li se radilo Meleku ili poslaniku ili nekome drugome. I onda mu je taj izaslanik rekao da to njegovo svjedinje u kojem se optuživao A je bolji nego šitav i oni godina u <coughs> <coughs> Dolazi čovjek jednu odučenjaka i kaže ja ustanem, klanjam i plaćem. Ustanem, klanjam i plaćem. Kaže da se smiješ, a da ne klanjaš puno a tražiš oprost za svoje grije, to bi bilo bolje. Pazite, dobro, to bi bilo bolje. Jer neće Allah primiti čovjeka, od čovjeka namaz sa kojim se hvali. Pa se čovjek zamislio. Kaže, oporuči mi nešto. Kaže, oporučujem ti da budeš da budeš skroman u odnosu na dunjaluk i da se natječeš sa ljudima po vidanju dunjaluka. I budi kao pčela. Budi kao pčela koja kad jede Jede lijepo. Kad izbacuje sebe, opet izbacuje lijepo. Kad padne na granu, a ne skrši je, nego koristi se o granu, od svijeća, plodi, opet ide dalje. Za razliku od mnogih ljudi koji ne znaju, umeđusobno na obhođenju, ne zna se družiti, ne zna trgovati, ne zna poslovati, a da te ne skrši, da ti ne rastori srce, da ti ne rastori osjećaj, da te ne ponizi, ne uvridi itd. I kaže, u odnosu na Allaha budi kao pas sa svojim čoporom. Jer kaže, koliko god oni njega izladnivali, čopor zna izladniti nekog psuku. Otirati od sebe, koliko god da ga otjeruju od sebe, on opet, kad vidi opasno za svoj čopor, trči njima, laje a, i upozorava ih. Bez obzira koliko, dragi moji brate, te ljudi odaljavali od sebe, koji imaju vrijednost nad tobom, kao tvoji, na primjer, roditelji, koliko god te oni tjerali od sebe, budi na ovakav način u odnosu mimo Allaha i na svoje roditelje, da budeš im, znači, na takav jedan način odkoristi, jer oni imaju vrijednost, jer oni imaju vrijednost nad tobom. Nažalost, braću moja draga, mnogi ljudi niti znaju jesti dobro, niti znaju a, ostaviti iza sebe dobro, što kaže naš narod, Gdje dođe je tu trava, a, gdje padne tu trava, ne raste. Allahu poslanio sallallahu aleyhi ve sellam i opisao vjernika al mu'minu k'il gajz. Ejnema nezal nefe'an. Gdje je vjernik kao plodna kiša. Di god padne, on koristi. I plodove svoga imana a, ostavlja iza sebe. I ljudi takve ljude prepoznaju i u riječima i u obhođenju. A. Samo hajr. U tom upađenju sa svojom dušom, bitno je, braćo moja draga, da vodimo računa o preispitivanju, a? kako su malo prije spomenuli. Pogotovo trebamo voditi računa kad uhačemo da neko djelo, jer ovo je samo braćun nakon djela. Nakon rada, nakon dana koji ti prođi. Ali vodi računa općenito i, i pre se prije nego što ćeš da uradiš jedno djelo. Pa prije nego što uradiš. Prije nego što uradiš neko djelo, pogledaj dobro dobro. sjedni i razmisli da li ti to dijelo možeš uraditi. Kazite. Jer ima dijela, braći moja draga, koja ti ne možete uradići. Pa ako ne možeš da uradiš neko dijelo, ostavi ga. Ostavi ga. Jer Allah subhanovoj dala te ne zadožuje. Imajte ljudi koliko god hoćete. Vidi da treba nešto uraditi i on a zapne glavom kroz zid. Nema mogućnosti. Realno nema mogućnosti. Ostaviti to dijelo bolje ti je i preće nego da ga radiš. Pa ako procjeniš da imaš mogućnosti, onda onda vidi da li imaš veću korist ako ćeš ostaviti to dijelo ili imaš veću korist ako ćeš ga raditi. Jer često puta isto tako ljudi prave grečke gdje rade dijelo, a ostavljanje tog dijela je bilo preće. Preće. Jer u tome je veća korist. U ovom kontekstu možemo spomenuti naređivanje dobro odračavanja od zla. Mnogi ljudi, braćo moja draga, pazite, naređuju dobro, odnosno, havalite, zabranjuju zlo nekog. A ne znaju miskini, ne znaju siromasi, da je bolje bilo da su ostavili to. Jer ako će proizvesti sprečavanje nekoga zla, zlo isti, Veličini. A da ne govorimo veći. Učenjaci kažu haram ti je. Zabranju ti da spriječiš to zlo. Haram. Nije ti dozvoljeno. Jer ostavljanje nekoga djela na takav način koji je bolje za tebe a je preče. je preče. Pa ako vidiš da je bolje da spriječiš to, odnosno da radiš, onda trebaš se prispitati za svoj nit. Da li to nešto što hoćeš da uradiš iskreno radi Allah subhanu wa ta'ala ili nije. Pa ako vidiš i to onda vidi imaš i pomoćnike četvrta stvar, imaš i pomoćnike da ti pomognu. Jer čovjek često puta ne može sam da uradi posao. Moraš imati pomoćnika. Kao što je Allah poslani s.a.v. procenivao u Mekhiti da li ima mogućnost za borbu ili nema. Pa kad nema dovoljno pomagača, nema dovoljno pomoćnika. Borba u Mekki je bila haram, draga moja braćo. Ko bi digao ruku na mušrika? Ko bi digao ruku? Ne bi džehla, a e bi leheba. Utbe. Imne bi i tako dalje bilo goga od mušrika. Braćo moja draga, bilo je zabranjeno, bio bi grišen kod Allah subhanahu wa taala. bi mogao doći Očekivati će to ga nagradu kod Allaha. Očekivati da je uradio dobro. Zato što Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao pomagača. Razumite? Nije imao pomagača koji bi mogli uraditi takvu jednu stvar. Pa ako vidiš da imaš pomoćnike, da imaš pomagače sa svih ovih četiri stepena koja sam spomenuli, onda tek dozvoli svojoj duši da te tjera da radiš neki posao. Ta duša vraća, moja draga, prlja Prljas. I neofodno je da se čisti. Da se čisti. A najviše čime se može čistiti i najviše čime se čisti jeste iman, vjera u Allaha subhanu wa ta'ala koja kod nekoga biva jaka kao sunce. Toliko jaka Da sprži sve šubhe, sumnje, da sprži sve strasti u čevjekovom srcu. Zato iman Ebu Bekra, radi Allahu ta'alanu, je toliko bio jak da kod njega se nije mogao ni u jednom trenutku pojaviti bilo kakav šubha, bilo kakav sumnja po pitanju istinitosti poslanstva Muhammeda s.a.w. Bilo je nemoguće da bi Ebu Bekr, radi Allahu ta'alanu, mogao a, pasti. U neku strast da počini blud ili tome slično. Jusuf aleyhisselam, pogledajte. Kada je imao toliki iman u svojome srce koji je spržio strasti, A? kao što sunce sprži travu, nema šta da potakne srce i pored toga što je imao razlog da počini blud jer je bio mladić, oni ostavio a? I rekao: "Kad rbi sigurno ljubi ili, mima te duvaneni li. Gospodaru, zatvor mi, draži od onoga na što mi govorate." Dok s druge strane, kada se nije ima, kada iman, vjerovanje nije bilo u srcu žene. Ako ja nije imala potrebe za bludom jer je bila udata. Josif, rob. Mladić, neožijen, a ona kraljica još usta udata žena. Poledajte nije bilo u njenom srcu imana, vjere koja je mogla spržiti strasti njene i uništiti došloj situaciji kako je došla, a Jusuf alai je izašao šta? Kao pobjednik svojih strasti. Kod nekog je iman u njegovom srcu ja kao mjesec, kod nekog je iman jak a kao svjetiljka, kod nekog svijeća, kod nekog samo tinja itd. I shodno tom imanu, jačinu, Ja čini njegovoj, na sudnjem danu, braćo moja draga, ljudi će prelaziti preko sirata, gdje će im biti osvjetljen put. Nekom toliko daleko, da će provoći brzinom munje, kako nas se bavisao Allah poslana iznad džahnama, a preko sirata do džaneta, neko će proći brzinom svjetlosti, neko će provoći brzinom vjetra, neko kao konjanik, a neko će puzati, jer neće vidjeti daleko, neće znati, neće biti svijetla od imana čak ni toliko da može staviti samo stopalo. Neko će puziti i uspeće proći, neko će pasiti u džahnem. Ali kažemo, u ovom kontekstu kojim govorimo, jeste da je veoma bitna stvar imana, čovjekovog akide, čovjekovog vjerovanja, čovjekovog vezanosti za Allah subhanu wa ta'ala, da se bori sa šubhana, sumnjana koje se pojavljuju u čovjekovom srcu i s druge strane, da se bori čovjek sa svojim strastima. Za sigurno, jedna od stvari kojim se čisti čovjekova duša jeste učenje, znanje, korisno znanje. Poslana, wasallam, je sallallahu alaihi wa sallam i molio od Allaha da ga poduči znanju koju će mu koristiti. A oticao se sallallahu azzel o znanja kojemu neće koristiti. Zato se nalazi kod učenjaka, mislim u Leme, u Leme. Nalazi se vraću moja draga. čista duša zbog znanja koje gnosi jer znanje je svjetlo koje Allah subhanahu wa taala daje u čovjekovo u čovjekovo srce i onda nećete naći šubhi, sumnja nećete naći strasti nećete naći a tih problema kod učenjaka ko što ćemo naših kod nas ljudi koji nemamo, koji nemamo znanje. Ali bitno je da čovjek uči, bitno je da čovjek čita, bitno je da se druži sa Allahu subhanahu wa ta'ala knjigon jer preko znanja kažemo čovjek se čisti malo po malo. Govorim o ovome u kontekstu očišćenja jer kako tijelo kako tijelo kad unesih hranu u sebe ima potrebu da izbaci sebe nečistoću razumite li jer ne može se smiriti ne može tijelo a koristiti se mineralima a koji uzme iz hrane dok ne izbaci sebe nečistoću dok ne obavi nuždu tako isto i srce tako isto i srce ne može se čovjek i duše njegova Ne može se koristiti a, dok ne bude se očisila i dok ne bude izbacila iz sebe prljaštinu, a to je, kako smo spomenuli, vjerovanjem, zatim znanjem, ali isto tako i badetom općenito, općenito kao što je, na primjer, namaz, jer kaže Allah subhanu wa ta'ala, doiste namaz prečava čovjeka od ružnog, od ružnog, Kao što kaže Allah sve onda po pitanju zakijata, kod minam valihim sadaqatem tutahiruhmetu zakiih biha, vasalli alihim inna salataka sekenu lahum. I kaže Allah, šan uzmi od njehoj imetaka zakijat. Zakijat očisti ih tutahiruhmetu zakiihim. To podrazumijeva čišćenje. Čišćenje, a? na prvom mjestu čega? Čišćenje imetka od harama, ali isto tako čišćenje duše od škrtosti, druge strane oplemenjuje se čovjekova duša, navikava se na plemenitost, da režljivost, milost i tako dalje, jer koliko čovjek dobije koristi, na primjer sudjelivanjem na Allahu subhanahu putu, davanjem zekjata i tako dalje. Inačete, značenje ovog čišćenja duši kroz mnogobrojne, mnogobrojne ibadete. Potuda kažemo, veoma bitna stvar da čovjek kroz vjeru, vjerovanje, zatim učenje onda rad raznovrsnim ibadetima a malo po malo malo po malo čisti svoju dušu i onda takva duša biva počinjena svom gospodaru takva duša biva naređena od strane čovjeka ona bude takva biva vođena a ne da dođe situaciju da ona vodi da ona vodi čovjek I shodno tim dušama, braćuma draga, na kraju da spomenemo, čovjek će biti prilikom smrti. A? Obradovan. Obradovan. Ili, z druge strane, raždalošćen. Ovdje da spominje imam bar Bahari, predaju u Kitabu Sun, poznato njegovo dijelo iz Akide, gdje je sakupio vjerovanje ehlu sunnata u Al-Džamaa. Spominje, predaju od Ibn Abbas, radijalallahu ta'ala, anuma koji kaže tri su vijesti, tri su vijesti, prilikom smrti, gdje nema čovjeka da neće čuti jednu od ove tri vijesti, svaki od nas. Prva vijest jeste, a prva kategorija ljudi koji će čuti meleka smrti, koji će reći ovo smire na dušu, koja se zadovoljna sa svojim gospodarom i on se tom zadovoljen. Raduj se, žene, ne tukaj ti objećaj. I to je, ha? Ja, o je teo nervsu mutma'ine, vrati se na tvog gospodara, zadovoljna je, mrzi Allah subhanahu wa ta'ala kaže, o smirena dušo, smirena duša zove se kako kaže Imam Mujahid, zato što ona smirena. Sa onim što joj Allah subhanahu wa ta'ala obećao, obećao smirena je s tim i zadovoljna. Vrati se onom gospodaru, zadovoljna sa gospodarom svojim, a i on tovom zadovoljan. Druga kategorija, ljudi, pogledajte Melek smrti će ureći, ja, abdallah, o, Allahu urobe. Znači ima obudijet. Ima obožavanje Allah. Obožavao je, bio je vjernik. Kaže, raduji se djennetu nakon, šta? Badelin tiqam, nakon kazne. Raduji se djennetu nakon kazne. To je čovjek vjernik, ali koji je griješnik. Ima grijeha, koji mu Allah subhanu ta'la nije oprostio. I ta kategorija će čuti. I znači da će uči djennet, odmah, prilikom smrti, ali nakul kazni. Nakul kazni, što može biti? Kazna u kaburu, pa ako se čovjek očisti, može uči učenet pravo. Rozumitele. Ako se ne očisti u kaburu, onda prilikom proživljenja, straho te sudnika dana, proživljenje, čekanje, čekivanje, tako da se to očišćenje kako spomenu u Qajinu, pa ako se ne teda ne učisti, onda suđenje pred Allaho subhanu wa ta'ala. Ha? Pa ako mu Allah prosti, opet i učenet. Ako ne, onda jedan dio vremena u džahnemu, a nakon toga ulazak u džahnu. I treća kategorija gdje će biti račeno, a, o Allahu ne prijatelje, raduj se džahnemu. Kažemo shodno dušama koje čovjek bude imao u sebi, kako bude susreo svoga gospodara, odnos kako bude imao, tako će susresti svoga gospodara i dobiće će vijest prilikom izlaska čovjekove duši. Da savršeno nagradim. Evo ja, treće ja. bude ja, ja. Hasti samo <tripti> <S -truka. tripti> От dvendeu ujelu je oponu Ja Ov70čat Jeżeli je Ōudalač 50č Gĕ倒alač Cetik Dob Ils Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Hrv... Ne zna, ba... Ne, ne, ne, ne... Ne, ne, ne... Ne, ne, ne... Ne, ne... Sad ne bi snimljio to da si raja... Ok, oj...